zakonda uh, justuki marka hori eh marka itzi nahi da eranduta mesala kai e de charge hoia espaldina eginik izan zen goi badu kaxik hamar urte e, siboko espartina egile O ekilan eta eta hor bidehoi dugun shakitzen hau ten marka hori bada logo bate bada duai eta bon estu feida huntan wano sokia kutxiko ber bada mena ondoko gertakaietan agertiko da ona shekiago ber bada marka horren uh, jiabilitia eta marka hori ke sei kartanin herria izenta espartina sola heben egiten delaik ber da nmai no tankuntatu hori bamilara pae egiten dela ikabe lan posti bat heaven etzikitzen dela estela mm. abu uh, asia ekialde hartaik horra mena bai heaven egin ide lai ta heaven langile bat hautats bizi dena Eran dessus len uh, egile bat uh, sartu da deshmarktsa urtan, bigarren baten espan uh, txaduzu, uh, araut egia gusie, espartien uh, egile gusie ekin egine ikdela, nolaz uh, ez dien bestiak uh, deshmarktsa urtan sartzen? Ah, Gio, bakotxeak, uh, hoi, uh, aski paralelo egite handla, uh, argdi ez nire egite lan egiten handla, uh, argdi Eta, Zumaitek, behar di egiten di, hebenko gineko agraza egiten, eta bada aldi ez nire, eta bada, bada ebai kanpotiko gaden ez edo edo hebenko horiko eh, agraza eztena ebai, eta beti gazna egiten da. Ordin, Zumaitek, mm -hmm. bada hebenko ez nire eta beste Zumaitek ez, eta beti aldi da. Hor beti espartiña da, eta dateke, maina Zumaitek hor erraiten die, eh, osoki heben egine dela, espartiak zola heben egine dela, eta kontrolak bat dila hortan behar zeko lehike, ez da aski erraitia marka hoen uh, diabilzalike beharko du, hun hartu, kontrolak nuiz nahi uh, behelantegin egine sanditin, beha segurtatzeko oroek Espartina Egeazki heben egine Estela mm -hmm. dela, dela komerzial uh, zebat, uh, promozione zerbait edo iztoia, da, da Egeazki uh, goe ganatu nahi behitu lehennek teknika eta eta Espartina sola heben egin Agian egi die ikusteko ze ondolio datakean eta ondorioak bat datakealaik uh, egi hozartuko dira ezbertsan, ekonomikokin teresgarria baldin bada? Bai, bai, behar bada, bai baina ikusten dugun sor marka oo ekilan euskal herri unta, eh? bo hannis sor marka haboenak jan haietan ikusten die, eh? esperetako piper edo aipatu dut amezala ardikazna, baina bai irugelikoa ardu eta jolako uh, kintua oai uh, xerikia uh, mena jaleik, betit bada marka bat bada, bada araudi kaie bat hor, edo kaie de sarja bat eta eta bi hoiek egiten Hendi produkto bat e, segurtatuk dena e, konsumentzaliai eta konsumentzaliai pres da, habosigo pakatzea, ez doblia pakatzea, mena habosigo ni pakatzea e, e, historia bat entzuten badu eta segurt, balin bat, historiak egia dela eta historiak entzuten badu e, nun eta heben egine dela eta hebenko jentek biziazik eta eta hebenko luraldia bon, dinamizatuik. Agut egi hoi ere, eh, aipatzen da, demoralekin eh, beh, agian be bekamiatuko dela edo uzorostuko dela Bai, izaten la, mementun, uh, mementun egiten duken uh, dien, uh, dien teknikak ilamena, berra da jakin dien teknikak eran nahi dut uh, Espartiña sola badakel gentiak oano, lantegiek badakiela, sumaitek badakiela heben uh, ekoizten uano eta hoi da behin betiko behrmatzeko, hoi lehen urratza. Gio beste urratza da, uh, labai, labai sumaitek inbehe behilukie, zentako es, espartiña entako uh, kalamie edo chanvre ekoiztu, hoi da lan tae bat, Lioa, hoi ebai, zenta Lioa berada jakin heben, Shibun otan uh, goe, goe agroiletan atzamaiten dela, Lio, basa Lioa badela, eta um, hoi presti lizatek um, ba, inxio zerbait egiteko, eta ikusiz uh, fibre uh, textil hoi, hori uh, ba, izatek uh, heben ekoizten ahal eta fibra hortaik, Espartiña Solako jai alegenik, eta tres eta ipatzen dut amezal, baina ez, hemenko lurretik hasi, eta eta diin, mm. Espartiña Sola egin, uh, ba, lurretik abiatu, heben txexi behun, mm. ez, hoie, baina hoi ondoko prausi uh, izaten da, jakinez jatani batela jente interesatuik uh, sudura horretan sartzeko, uh, vuela, voilà. eta Bada beste edhe bate, uh, beti danik ordin zhuta uh, hoi joshik izan behita haren qe indian edo, edo, edo bengladeshin eta bestalde ebai uh, kotu ezko telja hor esparti nga egiteko huye kampoño sizikisan beita arte taik uh, maulen ziena uh, rikalte do begurri uh, tissage uh, l'antiguerite nobeste sumaiteko kampoño berbat egin batez tissage horie hebenekin eginenda bada 22 bate zabaltzen ai dena gente interesatui eta sentako es hordin espartina egaski hordin buti buti uh, maulekoa men uh, egaski maul eta